پته پیاد ولرای د اقراء اسلامي کيسټ مرکز د قصې خاني بازار شاته کباړی بازار پيخور خار د شمس الرحمن وحيدي دکان سم الله ون احمد و نستعينو ونستغفر بناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ميهد له فلا مدل الله ومن يضل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ما دا خبره سره کړو چې دیمن اکان د پې ځندل پکار دي زکه چې دا د ایمان اساس او بنیاړه تا داو نو د دا ایمان ارکان چې دي دا په دشقpkg دي چې په علماء بیان او حدیث د جبريل کراغلو او د قران کریمه ایتونه کې هم ذکر دي اول دعنه ال ایمان بالله عز وجل دار دم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام تولى البيغمبران من القصوصا درسول الله صلى الله عليه وسلم بان إيمان لغلاء وده دي وزاحت آغماش روكرو بالرسول على عدت انواع در دير قسمة ده لكز منغا إيمان پر الله بن رغل در دير قسمة ده نو دا ټول قسمونه د ایمان به ضروری دي هغه نوعه ضروری دا واجبه دا کني سره مسلمان نه پاتې کی مؤمن نشي جوړې ده الله پنیز باندې نو دا خوی تاسو باندې ټول زړه ده دی. به ګډه عوام خلایې دې سدي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نم ته پوښتنه نو نو واجب ولا دا تا پوست اوکل ایشی دا عربی دی که عجمی دی پتا با او دا رنگا دا غب نور کم ضروری تا پوستن دی دی, دی معلومات و تنی دا یطاوان دی دا دا ایمان پا باره که که دا تقصیر دی نور خبر تا که دیری دی دی دی دی دی. لیکن تاسو خپل تجربه او خپل کور کې ته پوسه وكې نو ډیر زنه نوتا ساروتوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومات نه او دی په خانو او دا تقصیر کړو چې هغه وا د عوام ته اوسم په ډیر جماعتونو کې دای سې دی چی د بزګان واقعاتو ته بیان نه لای کې بزرګو ادا شوا او کلو تا بازی مامانی او تور خو ذریبي پكټ نه رسول الله صلی الله علیه و سلم پیجني نه صحابه پیجني اصلي او غيري ضروري خبره چې داغه خپېجني نو په دې وجه باندې سويچ د خپل ځان د نجات اراده لري د دې خبره معرفت ولزوري دي ایمان د رسول عليه الصلاه والسلام کې مونږ یو څو قسمونه بیان کړل په وروڼه نور انواع غداری و من الیمان بررسول علیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایمان بررسول نا یو دا خبرم دا چه ان دینه کامل دنبیس وآلہ وسلم دین کامل مکمل دا سی کامل مکمل چه یو شیع نده پرخسته د قتمی او ده نقیر په مقدار باندې هم شي نه پرخسته مګر هغه ټوله بین کړی و اسکه څوک دا کده لري رسول الله صلی الله علیه وسلم دین را اوره وګوره دشي کامل دین نه ده باز خبرې په کنه نه ملاوی نشه نو دا د قران د دې آیتونو د احادیثونو منکر به جوړیږي لوله تا هغه ته حدیث واره دلال خو وګوره اللہ سبحانہ و تعالی دی ایت کریمہ کی ذکر کروں کلاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی او پھوہ بنی سورۃ الدعات بنزل کا شال یوم نغرز پدی زمانے کی مکمل تلکم دینکم اے خلق کو تھا اس نے ما دین کامل واتمنت علیکم نعمت یہ نعمت میں دروانی پورا نہ او اتمام دغه جملی د دین د پر استعمال کې دا نه معنی مراد دین د الله دی دین کاملم دی او تمامم دی اکمال او اتمام کتابو اکثر طلاب علم پېږی فرق ده دا چې اکمال دا استعماليږي په کمياته کې او اتمام استعماليږي په کیفیتاته کې کی لکه شغلسائم نه قیم رحمت الله او د فعلي ویلره نو د دین مقدارونه مغمته پوره بیان کړی مقدار د اعمال و مقدار ورسره داوی کیفیت او طریقه د ډولې خو دي دین کې دشي خبره نشته چې مقدار نه خوده لري رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دا مسله دا مقدار نشت حدیثه کې نه ملي وي او یادای کیفیت نه خوده لشه د مثال په توګه د مازیګر زموز برا وایلو دا په دین کې باندې شې دن مقدارم خود دې چې څلور رکعات دی ورکه شپږ رکعات نه څلور او ترې غلط پنځه رکعات چاوکړه غلط په یو رکعات کې چادرې سجديوکه غلط دی یو رکعات کې درو کوګانی او کړې په دې مازی ګر غلط مقدار خود لشه دې چې د هر عمل والا نو ورسره کیفیت هم خود لشه چې وردا مون پرې ده او اولنی رکعاتونه کې په پاتې هیو او زه نه غواړم چې سره په تاپا په کې ده او که شرط کله کله وینئ لې شي غالباً ده دا حديث غږېږي کې ورکو دل شي د اودیش سبحان پاک ده اودیش الله اکبر ده اودیش ته یې ټول خدای شي نو په دې کې اوس مونږ چاته محتاج کړي نه یو چې تاسو ناجي ده د مزګر مونږ د بل چان زده الله سبحان و تعالی انکم عالم تا انکم بزرګ تا انکم پر ته بلکه دا دین کې دا خبر خپل کامله مکمل بیان شي دا نه دا ته وګوره الله دین پورا کالو ماکمل تلکم دین اف دا یاد ځان سریات لرا دا خبر الله لغز تاکید تاس ته ومه چې دی وه چې د خلکو ایمان ته دې خبر ونه نه درا وړه مولین دي او عوام دي خو په دې خبر ایمان نه درا وړه دې دین پورا دی او که تاسو د کوم رجی شي کې کتابونه دروازه یې دیزه مثالونه د غیری شریعو وای دا دین کامل نه دی ناقص دی قران او نشته دی وای دی ارشاد البولی کې شوکانین نقل کړی دی رحمت الله علیه د باز خلکنا چې یغی وای چلای سفین النسوس عشره من په دې نسوس کې چې قران او حدیث دی په دې کې دینم نشته دا ټول قياسونه کې آرام کې باندې شوې او د خبر خبرې د دې چې الله العالمین او مجتهدین دا پرې خوست لري دې په ورکه یې او دې دېرو خلقو د استادانو د مدرسو دا ګمان نه چې دا دین سلو شل یو قران دی حدیث دی اجماع قياس دی نو د قران او حدیث باندې سن صح کم ثبتی او به په اجماع باندې دایې په نسبت باندې ډېر او په قياس باندې پا قیاس بانی دون احکام ثابتی ایج دون پا کتاب سنت ندی ثابت ندام دلیل و خلق و ذهن جور شده حال داده چه تفصیل دا دام معلومات دی چه قرآن حدیث پوره دی بلکل کامل مکمل دی اجماع دا نمی دلیل نده دا مظهر ده سرپا اظهار را ولی دا اغد دلیل چې کم پا قرآن و حدیث کی موجود ده ند اجماع پواجبانی دا کار کیگی کی چه دا طول علماء نو بدی دنه باندې د مشهید د قیاس هغه دلیل له او کا منت نسره اورسه د زمون قیاس تا یاد نشتا یو مسلې کې به مثلا یو امام اجتهاد کړي قیاس وکړي زمون باګه تا یاد نه وي ورزه کومه سه حدیث موجوده ټول لاره سي دي نه ناغه به قیاس کړي د هغه لپاره دلیل له ټول مد لپاره دلیل نه دی خبر دا خبره یا غل لري قیاس د ټول مد لپاره حجت نه مثال کتاب و سنت او قران او حديث په شان ده څنګه ده داور امام ابن ابي باهي په قياس ورکوه شاهيدانو باندې خلاف وو امام ابو يوسف بهو کو امام محمد باندې خلاف وو دي ديواله بهو کو امام شافي باندې خلاف وو کدا شرت گمراهي نه داتوري امامانو ته به د گمراهي نسبت خلکو کوله خدا گمراهي نه ده قياس خلکو دي کوي د دې که اسوني دي چې څنګه په الحمدلله حديث ما خلکو قياسونه کړی راسي د دې د حاضرینو په یوه غرض ده چې دا غره غلط عقیده ده چې د ډیرو خلکو د دیوخې کتاسونزان خلا کوي نه دغه کې د جوړه کوي چې دین ناقص ده قران او حدیث کې پوره دین نشته او دا فقیا شنو په اجتهادونو کې پوره دین ده د دې مخه موږ په دې اندل خو تاسو باندې ودا کې تاسو لدا یو دا ده د دین باندې عمل پکار ده قران او حدیث دا چې تاسو کله شروع نزاخه غوښنه بشوروشه خلک بشورې تاسو ته بوایي چې تا وی چې دین کې هر څه شته میخه پکې وخی اوه وي دین یې سوال به تاسو کې دا یو سوال مې پګه وخی او چې دا نه چا حرام کړل کم ځای یې حرامه ده آیا ته حدیث به پیش پېښ کړ پیش یې دا سوال به او دا و کې و چې دا امام الله اکبر پزور باندې وای او مقتدی یې کوم ټای او سبحانك الله او مطلب پټ وای دا قرآن او حدیث کې سړي هو کې او داگه با قرآن حدیث مقصد نیخو ستا غلیه کول ستا چپ کول با غرزی ستا سو غلیه کول چپ کول زدیل کول دا با مقصدی او دیر کسانی که تاسو با دا حال که دیش را غلیه وی او پا چابنی را گده را بشی کشر تا حکم بیان آوه او کنم بیان آوه بیسن نشتا بی بیغم اکینه تا حکم بیان آوه دا سوالی وربانی سرول کی اصیدی خبر تراش پا قرآن و حدیث که وشه سوال غرض با نظام پایا که که زد و حقیقت خلاف خبرو کم تاسو مالتن بیراکی در سوال غرض داده دا دا دا چی وره پا قرآن و حدیث که طول حکام ندی بینشوی نصوصو که نشتا در از زمانه کی امامانو خواست کر امام بحانی پر دا مسئله بین کرده دا, دا نو منگا ار کل چه قرآن و حدیث که دا مسئله نشو منده کوله و نشتا ده بگه او امام چې پیدا کړلونو موږ راغځي هغه ته محتاجی دا غا تقلید ته قران حديث پرې دی امام ته تقلید وګی دغه غلزي دې خبري غره هم دا شدا بلنکشه بګنشته دغه ورن په قنفی کې ذکر دا ناراضي دا ګټه بده لري او دا دایا دا ته حدیث داوته تاسو کوي نه دا, دا پرې دی د دا حاصل دای دا خبري کړه ما په بدل الفاز ویلی یو خبره دا نور حاصل د خبري امدا سبحانک الله م بازار باندې تاسو نشي خودل یا پسر پس باندې نشي خودل قران حدیث امام صاحب دې راځي چې هغه سره وایم دایره سال حاصل نه غرض دا دی چې د ډیرو خلکو ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکۍ خراب دی ګړورت دی هغه دا دین کامل نه دی ناقص دی په دې نه باندې شهادت پوره شوې ده په استهاده نه پوره شوې ده فقہ حنفی باندې فقہ شافی باندې پوره شوې ده اومنګ دې شوی چې کامل مکمل له دې علما کرام پوجا بن دین کې نو نقصان راغلی نه زیادت کدا الله په شاده پیدا کړی نو انده دین باوی او کدا یې کنه پیدا هم دا دین شتا د دې علماو کار دا چې دا مبینین او مبلغین او دعوات د الله سبحانه وتعالى ديني دعوت کله خلکو ته تبلیغي وکړو د خپل طاقت مناسب څمره چې وته دین معلومه هغه خلکو ته بیان او دا الله لپاره ان شاء الله او الله م بخیر یو جنات دی بوتلی وی خپل طاقت مناسب دین بیان کړه په دین کې دایې پوجا کوم زیادت نقصان نظر راغلی د دې مثال سره سره کوم چې د دین مثال د دې لپاره کې جټي روډه دا یو غاٹ ده او تاسو کې گاوا دیوته ورواځو ا په روانه روانو تراغه مردانه پر پهلار یاد نه وخار په پهلار به دې دې په کټ شولې په دې سره کې نه زیادت راي نو نقصان دا څنګه د ایمانت دین دی ترال الله پاک مؤمنان کول ایمان راو رو. او در کوټي وانه په دین باندې روان روان وفات شول دې دین نه کټ شولې وفات شول قبر تلایو په دې دین کې نه زیادت نقصان ما وځي جوړد نه نو دا ایمو په دین کې کم زیادت نقصان نه پیدا کړي د دې د ورځې نه دا هی مبارک و د شنه ذریعہ موږ مسلمانانو تو چې د عالمان دي ایمر با اور هر با دیر شریزم په دې umat دا علما دي دا دعوات ال الله جل الله دعوات او تبلیغ به کاود الله دې دین قران حديث به بیاناو به قدر شتا نو دې مسریدي شي چې هغه پته ختشی یا بني ورشیدی دې دې پټ پای دې شي او دا واقعیت دې پټ پای دې شي دي خپل باقي ویل غواړم خبره پټ پای څه خبر را کا امام شافعی امام احمد تيري کمن حديث ته چکه تا ته اړتیا ضرورت شي ما سنني مالا خبر راکوا خپل غي موده ي قرار کړل د عالم دي دي چې به موږ نکرو شي وایي چې قران او حديث ني مغړه د رازي چې د ایمان په مذهب باندې پورو دا غله څنګه ذریعہ ده نو ما دل هله په خبره چې دين کعمل يدا ايات تشورده خصليح ايات ده چې شکال په کې نشته ده دين هر له خاصه پوره ده د حديثه تاسو نه او کنوٹ ام کزانسا پا زین کنو دے رکھا دا ایو حدیث دے پا دی مسلم کم راغلے دے داگیو شان الفاظ دی او شرح سننک راغلے دے دی مشکات دیم جل باب صبر و توقل کی ہندے او درابعی مسعود دے دیانو حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے اغا فرمائی دی دن کمان پا بارکی ما من شئ يقربكم من الجنه داسه وشنه تاج الجنه تنزليك ويباعدكم من النار ادورن مجدك الا وقد امرتكم به مغرزو ماغطى صدر خدلاده شباك عمل وكيو وبني منراولي عمل جوك وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنه الا وقد نهيتكم عنه او داس یو شنه شته ده چې تاسو ورته سایا د جنت نم جدا کی هر بشر شه اغه ما بیان کړي او منکر تاسو چې د دین زان وساته هر خیر کار ما کودل او هر شر ما من کړي په دنیا کې د شه خیر نشته چې نو تاسو زمونه بیان کړي او د شه شر نشته چې غبطه من نه نه کړي یاریسمه ما د دې غوري حدیث د سنندن مسلم کې د حدیث راغره ده په دیم جل کې التم اني سهم سفر کې دا بیان کړو داسی فرمایلی شي اېغه نور الفاظ دي چې الله یو نبی نه درآلې گئے اېغه دا جمله ورته چې الله یو پیغمبر نه درآلې گئے الا وقد دلل امته علی خیر ما یعلمه لهم اېغه دا جمله مقصود ده زما هر نبی چې الله را لګره ده نو الا دلل امته مگر خپل امته ورخو دلې علی خیر ما هر اخر یعلمه چې پیغمبر ته معلومي پیغمبر ته ټول خیرونه د د خیر نشته چې هغه نبی نه پخ پادشاه وي نبی ته ټول دین معلوم وي پیغمبر او علما ته ټول معلوم هر عالم ته هر مسله معلوم. معلومه د پټ پادشي او نبی رسول الله ته ټول په اجازه خبره پويږي ان شاء الله غانو د هر نبی د چې کوم خير ما دې موږ ته بیان کړی دی نو یې کې رسول الله صاحب فرمایي زم تاسو ته د خير خبره بیانو هغه د راجده کتاب د الله آزماده اولادو احترام کوید الله په کتاب مونږ ولولو غوښنه بګوم راکړي مسله دا بیان کړه په مقام چې موږ تاسو کې د وسینه پر دم ک تاسو پای مونږ ولو غوښنه بګوم راکړي وي کتاب الله د دې مو اي ترتي دي هغه د اولادو ذکر سنت ذکر دی دا د ورو ته نه دا واخلا دین روایت مسمی مرګ لري کده شریعه ده پاره دا دین بالکل کامل مکمل یو خبرم نه پاته شی او الحمدلله مګر مون ته کړه شی دا په قران کې او په احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې قرانم ډیر عیب کتاب ده جمعیت پکې ده ابو ذر جانو فرمایید دا حدیث مصنع دا احمد کے راقے دیا والا دیل پارا کونجی معلومی مجموع زوائرہ تم جل کے اندے ابو رضی اللہ عنہ کہ لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منگا پریکو دلو ینگو فاتش وما یحرکو طائر جناحیه فی جو السمائے او یو مرغه نه شته دی چې خپ وزې غض په فضا د آسمان کې الله و ک نه من مګر د هغې په باره کې منږته د مراک تکرې مونږته وکړلو دی چې مرغه دا حکم دی یادې د یادې یا پهوالو زی دا چله چل خبره مکملله د مرغانانو بارهې منکړهته مب په کې ځکه کړ دی چې مونږ تعلق نهشتهوحشي حیوان دی او آاسمان کې بره ری نو خاص تعلق هم نشته لیکن داغه په رسول الله صلی علوم بیان کړي داغه د حلال و د حرامواله مساله داغه د ساتلو د نه ساتلو مساله داغه د برکت او د ببرکتي مساله دا ټول بیان کړي شي دي الا وقد ذكرنا من علماء علم کله چې قران باندې او په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم راش به بشیرت جمعيه او تماله چې دا شریعت متحرز منسمه جامعه د محمد رسول الله په حدیثو د دې د متالقات نه دا خبره مسروه وره چې نبی سره زموږ دا فرمایلی دي چې مال الله پاک خصوصي خاطر کړی دي چې هغه نورو متن له دې ور کړی انورام یو له او عطی تو ستن او کله حدیث کې سبعن رازي کله خمسن رازي مختلف مجالس کې دا بیان یو داینه دا دا رسول الله صلی الله علیه و الله دا خبره را کړی چې جوامع دي وختصر الیا اختصارا او مال اختصار کړل شوی ده سمونه یو ټکی زیکر کوم پای کې ډیره خبره راایم د څه ګدا خبره نه سي متوله مشهد کلام نهي نن خبره کوم اغه اللهم المختصر کړی د غاټه خبره نه او جوامع الکلم جوامع الکلم اللهم الی کړی جوامع الکلم څه تواجیوه خبر ولې پاهي کې شن خبره راګیږي څه خبره پکې راګیږي د څه احادیث یو یو حدیث لقد يعظم عمر ما فعلن غير فدي هديس کی ابن ہجر فنوش مسائل استری پتل باریږي صرف په دې جمله کې چې یا عمر ما فعلن ما غیر فنوش مسائل یو حدیث دی چې سيہنه کراغلې چې صحابيو اغان پرمضان کې د خپل خیر سره جمع کړي شوی او دې خپل قوم دی چې ماله تپوشو یعید نه کوي یی دل خپل راغه تپوشو نو رسول الله صلی الله مری ازات کوي نشته دی وای زه د مستر دیونه زو یا رسول الله دره دامه زبته ښهل دامه نشم نیولې وای زه رسول الله قوار کاش وي دا پیتم اس کنه وند وای دامه نشته ماس و کی نه نو په صدقه راوړل او په چیر رااله د کجور نه راکړل یا ور کا صدقه ک نوې رسول الله په فقیر باندې من نه پدې مدینه کې څو نظر محتاج څه سرهشته دي نه رسول الله زخپل کور له وراسان خپل اهل باندې وخران هغه لور پدې حدیث کې باز علماء پکې تبلیغ کوي پدې کې درس او مسایل درس او مسائل صرف دغه مختصر جملو ني ګوره رسول الله صلی الله علیه و افعال او داغه قالو کې دو جمعيیت دی نو د دې د وجه نه زموږ دین کامل مکمل دی دا عقیدې نظریخ په او غوړې خبره کې چې ما غټ دی جمعن د دې او علماو اقیده خرابه ده د قران او د حديث په باره کې کتاب او سنت ته معمول هیڅ کاري کې رسول الله ص ان ذکر وفات کېده وي فرمایي چرانو یو حد الیکما چې ګمران شي امر زدهانو ویلي چې رسول الله ص د تکلیف د حسبنه کتاب الله قران بس قران کې هر څه شته مې جنبی د زم لیکی خو هم د غزان خبره بلی کې تکلیب د تکلیف دینه ورکو دون علمون ملائیو. شه قران کې هر دے خبر شته عجيب نشته چې نوې خبره ویلې کړې شي امر دانو په قران علیم و زکر دا شی خبره کوي او درا بیا بس ودا ویلې چې قران کریم کې یو مسله په عالم کې نشته مګر په د قران کې بز ضروری په د قران کې د خالق تعارف شته د مخلوق شته د اسمان او د ځمکه د دنیا د اخرت هر څه پکې دي حق او باطل د باطل وضاحتم پاکی اللہ کده چه باطل با دیسی و دیسی و دیسی باوی او حقم پاکی ده گو منگسا ایل مکام نو چاد عبدالعہ بن امباس نو دو تپوسون اوکده گو چه تو یا قرآن کریم که اللہ عرض زکر نو پا دی د ده معویر و زینو حکمت کم آده ده پاکی واشاوا چه معویر و زینو با, با, با حاکم کی گی. او دو زینو بخلی پاکی دا قران کې تواکي عمره زه نه مستو د معنی کولی ده دا عمر رزان او د اسمان د علی رزان د وفات نه رسته هغه تخلاپد mula شوlede د علی رزان سره مقابله او اختلافي او هغه دalke شلدیس کال بعد د قران رسته د حکومت دا قران کې کوم ځای کې ذکر ده نظر به عباس رزان د یو آیات نه استدلال چې دا د آیات کې ذکر ده چټي سرلله نه په صحیح د قران وایي امریکات زبراست بلل ذکر کوم کې لري د ډېر مغزین تبهور سیږي د بازوبانه چې کله به شنو پویږي د تگزي به یې مخ عوامانه دا عاد پېښ کو چله سبحان الله تعالی فرمای او من قتل مظلوما شلک مظلومن کوجلش ظلم به چاو کو وی واجب فقجعنا نوماګر ولید ده داغه ولید لپاره ولید هغه وارث توایي دو 200 مرګری توایي او هر متعلق توایي د دې مړی متعلق داغه لپاره سلطان ده د سلطان معنا ده یو یعنی قدرت قورب د بل ورکولیش بادشاہ بوسر مرګری وی دلیل بوسری په دې خبره چې قاتل مړکی فلا یسر په قتل په قتل کې سراب نه کوي مسله جنې کوي دا یو بزری دنه د دا خو دات معنا ده و دې دې امنیت دلدل د معیار د حکومت باندې دا چې دا عثمان رضایانو چې دې دا مظلومان شي ځالمان رال هغه ګور کې قران ته نه ستودي بوره نه وته راځي ته شهیدک ویوا چې تیګ چې تی به زیب وختونه په ورو ته له جدا شپاز نقصانات کړی او راځي چې ملي ورسته ملک زړمه او ځوک نه پدې کې عادلانو خليفه شه نو ده علی رزان سره د عائشی او د معاويه د دوه خلاب پیادش رضی الله عن ان ال جميعا دیو له چې د اسمان دا بدلایلو دا قاتلان چې دی دراګيرو او وجنو دیو لره علی نے په طریقې چې د حکومت لپاره برابر نه دي کړ بله شند اختلاف به سخت د منګلو عائشه قوت ده نبی مونږ راکیو غلوت کیغو دیوس په الحال پریدو او اسمان نه شي به بدلوش وګو وزد او قسمت متمس بتولغ علی لگا نمای عی رمضان ل نو عائشه ام معویا داد دی مظلوم ولی عمر گریو داد دی مظلوم مر گریو چاغا آسمان را جانوله دغا مرګرتو به اختیار او د اولیا او بیا کی السلطان بشی تا وینو فقجعنا ل ولیه سلطانا سوچ مظلوم مر شو اوداس قلیوی نو عاقل الله سلطان ور کړه دنه کله بدل د خپل حکومت رازی کلبد ددسر حکومت مرګرایکی او کلبد نور مومنان طاقتوس مرګرایکی نو د معیر ځانو له الله ورکه فقج لولیه د مری چاوشمان له ځانو چې داوی ولایت الله ور سلطانت ورکه بشیر ورکه او دیاطنم ملی دبیر ناشناست بل الله کوڅه په یزي مبارکتی ده به چې تاسو کړو چې ته ارشه قرینکینګ دین د رسول الله زمو فاطمه شه نبی صلی الله علیه و سلم په د رښتیا کاله مرګ کې مرګي دا خبره و او فوت کیږي با دا غویا د قرآن کریم چشته ده ما قرآن مطالعه کنو سوره التغابن مولسه تغابن ذالک یوم التغابن دا ورځ ده د غبن د خره کې دوه د تاوان چې ما دې کې سوچ وکړ چې دا ځې تاوان ده چې الله سبحانه تعالی ځی کړکړي دا خدای تاوان مې دې د مجرمانو لپاره مشي صبو کدا تګابون د شپې تم شروع دې لپاره کریم سوې منافقون مې د شپې ته ختم شي د سروش په تم شروع نمد فتو منافقون په اخره کې دادي ولي يؤخر الله النفس اذا جاء هر نفس چې دا نه ترش الله باګینې رسټګي ولي يؤخر الله النفس اذا جاء أجلها والله خبير محمد الله نه الله نه پریدي د شپې ته او دا اغیر پاک خره دا جمله دا چې هر نفس اللہ وجنی که نبی وی کوي هم وفاد کئی از ذالی که اومد تقابن غرط مقصان اومد تورس دا چه نبی تی لارا غرط مقصان اومد دا چه نبی تی وفادش داریلی توانه وکریو چه محمد رسول اللہ د دو منزر لارا دا علمی استدلال لجور ما پوریل آگی وضاحت ونکلشو صحبه کرامو که دیر وضاحت ما دا مثالون اصر الدّ دا دیم اصد دا پار بیاان اکلاوه دین در بالعالمین دا کامل لے قرآن کریم کامل لے اللہ قرآن کریم که دا جمعه سونکر زکر کرده دا چِه تبسیل لکل شئی دا ہرش تبسیل لے او تبسیل لکلشئ دا سورت بنی اسرائیل کم دا جمعه استعمال شئی دا او دارا سورت عراف و اگران نور ذینکم استعمال شئی دا قرآن کریم تا اللہ تبسیل لکلشئی اور د دې د وژنه کوم مفسرین چې بریګه دا وان چې تفسیر له کله شی امور الزهره امور الدینیه دا کوم له تفسیر کوي انه له کله شی موږ له بعض شی دا, دا خبره را کوم زوري خبره ده د هر شی تفسیر پکې دی د هر شی وضاحت پکې دی وکچاو ته پرشته باندې توجو کوله لغت عربی زده کو اصول د اسلام ذکرل انه د قران کریم په هر شی رسته ليش سنسي او شریعو مون ترسته کی دا حدیث د بشرح دا درسره کوي دا ټول حدیث په د قرآن نصابې دیمه شافي وي رحمۃ اللہ علیہ چې یو حدیث دا څنګه شته الا وفا الا وفهمه یو رسول الله صلی من علیه وسلم د مگر هغه د قرآن نه رساله دی به تجربه وکړه هر حدیث شری داغه ماخص په قرآن کې شته خو بعضی وقته کې ماخص ظاهری او بعضی وقته کې ماخص ظاهر نه دی نبی رسول الله جل جلاله جوری له دا هر حدیث ما خاص په قران کې شتا یو څیز نه زموږه دا را لږه دا هر به قران غريم کې کوم ځای کې آرامي زوته دښتې شت له لویامه چې هر چره دا په حدیثو کې ذکر ریچې حرام دیګه نه اللهم الحمر الله لیه آرام دی حدیث په کې واضح دی خاصه چې قران هم چې دا خر به په کومه اير کې ذکر یې چې الله تعالی آرام, آر آرام ویلې نو قران کې صراحتن دا نشتا ظاهرا چې لیکن دې انس کي مګې دی چې الله فرمای اوحلت لکم بهیمت الانعام تاسو له حلال بهیمت الانعام دلحالل بهیمت الانعام دا, دا عربی لغت لغت عربی کې چې رجوع شوی کې بهائم هغه حیوانات توای غالبا افلاک هغه حیوانات بنیکی چې هغه ګیا خوری ګیا او تیرۍ او مېدی چکر کراوري شي بد دي توا پسکي او جی ا ویلرا دغه ته بهائم له نام او خرج دغه دا کار نه کوي خرج غا یو په دې بيته نه واپس کوي د بیا نه جوړ کار کوي بزې دا کار کوي میش دا کار کوي غویان دا کار کوي چې غا یو خوخې تیرې کې مې دې توره پس بيته واپس کوي دې بيته ولا کړې نه لرسټ لا او زر زر تیرېږي ا بي رسټه پراتي قلارې ا بي قلارې کوي مې دا کي زان ورست بهاي ملانان دغه یو نه توایې خرپ بهاي ملانان کې داخل نه ده مجنره الله چې بهیمه ترنان د حلال دا چې خر حلال نه ده کچر حلال نده. داګلانا د دې اسنده کار نه کوي اس لیکن اغلب نو مخصوص ته د دحلال والی چا حدیث نه بوي دي د توج علماء اختلاف کوي په دې اړه چې اس به حلالي ګرام بوي قدیم بدن نور نور نور چې مقصد رانه پاید نشي د ټول خبره ما دې لپاره بیان کړی چې د محمد رسول الله شریعت باندې به با مونږ ایمان راوړو یو خبره مګر نه د پادشي په ټول بطوله مونته بیان شوې دي کله څوک چې د رسول الله صلي الله علیه و شریعت کې نقصان ده قران او حدیث کې یا شعوري تر کې دا خبره وایي او یا غیر شعوري تر سره وایي او یا چل چنکې نه د ایمان په ځای باندې د ایمان به خرابي دا به سیم مسلمان نه یا به کافر کیږي چې کله شعور سره دا خبره کوي او یا دا چې پیسښت برسیږي او یا به ایمان څپر درجه ترسیږي کمزوري کیږي بډار نو د الله دین باندې چې محمد رسول الله سره ورته دا یقین بمن لرو چې دا کامل دین درکلا شوی دا کامل مکمل را د دې دواجه نه د دې دین کې منبلچا ته هیڅ نه لرو به دات ته راکون دوسی نشته دین مکمل نه عبادتونه پیدا کول دیس سجت نشته دین کامل مکمل دا رنګ دې ته ضرورت نشته چې موږ د بلچا به روان شو قران او حدیث پریدو دې ته ضرورت اوس نشته دا ولې کتابونه کامل ټیک د پویات به موږ علما ته برجل کو دا به استفاده کو د علم په درجه کې چې موږ تدابيان کړ را نه و ځای دی له نا را خستو جدا شی دی او شریطه سنترل جدا شی دی د دې توګه د تقلید چکم دی د اند ایمان خلاف شی دی ایمان ایمانی کار باندې کوي ایمان چې بچای کیږي تقلیدین مقذین دا بالکل په اسلام کې نشتا او ضروري به د دې د بن کې له پیدا کوي یا بدل ایمان بالکل ی ختم یا وړل په څخ درجه تر یا بدل خدای درجه تر سه او درجه ته بدریسین چې پدې کې وراله ضرور یو نقصان به دی ایمان کې پیدا کی نه کتاب تاوه سنت باندې ایمان دا دي راول د ټولو علماو استفاده کول د دې علم نه خستل د دې دین په فهم کې په دین باندې مکمل نه پوي او علماو په پوهېدل دایو نه د علم نه به علم رالو دا يريد فهمنا بما فهم مخلو ذا اذا رانا بما رانا ادي سناره بنور علم العالم دا علم دا علمنا بما رانا اخلو ولما تقرصنا اجدر صنا دي قبرنا تاس غلطتك دا شرتوان الافراط تقريت ونش دا شي قبر شرتوانش يشرا ولما تسجدنا شرزي ورزاوي نا من بالقران حديث دا يريد دا انا لكن دا يسي عالم بس سام توازن الاسلام او دلې خبري نه خوښسته بدي ماته د اسختمالو مشهري دزي زېقدر تایید کومه کني دون زرت ته نشته داس خبرې خوب خو دې راځي ته دا رسول الله لازم په شریعت باندې دا غو ان ایمان راوړو چې ان دينه هو کامل د رسول الله ص ان دين كامل مکمل له اغه من تراولاده دبل قسم ایمان د نبی صلی الله علیه وسلم باندې بالایمان پر با رسول الله صلی الله علیه و من ده ومن الايمان بالرسول علیه الصلاه طاغ بن ایمان داول دا هم دی چې مناصحته دا مناصح داغه خیر خواہی لټوله دا د ایمان اثر کې شعبدا لکه دا رستنی خبرې نه لیکل کوم د دا ایمان د شعبون دی لیکن د ځ عظیم دی چې عینی ایمان دی قدر کړه له مؤمن کیږي که کی شعبان نه د ایمان نه وزي زکه ما پیمانیا ته کې داخله غدا خبره د ایمان بالله نه د ایمان در رسول نه مناصحه رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر خواهی نشو رسول چې د ایمانیا ته نه دی چې د رسول الله صلی خواهی به سره لټی دلیل په دې خبره باندې او حدیث دی الله سبحانه تعالی قرآن کې فرمایي چې کم مجاهیدین جهاد تل نه شروع د بیماری د وجنه د تکلیف د وجنه نه خیر دي معذور دي معذوری خو شرط اذا نصحوا لله ورسوله د دې په رکیبه د الله او رسول لپاره خیر خواهی وی کله الله رسول خیر خواهی نو دا او خیر خواهی نو ټکده او که خیرهین نو نه به د مجرمان دي حسن به دا جوړي نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث سره دا ډیر ښه خوغ حدیث ده هغه فرمای اد دین ان نصيحه اد دین مبتدا د نصيحه خبر ده کامله مکمل جمله ده د معنا سره ټول چې دا خیر کدا خیر خواہی سپد در کېونه تا کې دین ده دي. کدا خیر خواہی سپد در کېنونه دین در کې نشتا دا معنی دی چې دین خیر ک خیر در کېو دین در کې ده او ک خیر خواہی در کېنونه دین در کې نشتا ا الدين النصيحه حمل دا حمل مبالغتا نه دي طول دینم داده امام نووي زکه ویلي چې طول اسلام په یو حديث کرا غياله ده هغه ویلي چې طول اسلام په یو حديث کرا غياله ول دعو جوا میں الکلیم دی یہ وقت برا در تو اسلامی را گر کڑا الدین النصیح صحابو تا خوصو یا رسول اللہ لمن قلنا لمن دا چا د پارا ہوں گا خیر خوائلتو قال للہ دا اللہ رب العالمین د پارا با خیر خوائلتے و لکتابی ہی اور دا قرآن دا پارا با او د محمد رسول اللہ دا پارا با خیر نو د دې کتابونو زاد زده سره په کوم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره او د دې تفاسیر کې نکلی زانه صلی د آیات او د شروح الحدیث د دې حدیث دلاندې نووي شویوم لیکلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره خیر قواعد یو په کې یو پس د مرګا دا په ژوند کې دا خیر قاعده او چې داغه نصرت مدد بدیکاو جهادونو کې ورسې شاملیدلی ایمان بری پراوله لکه صحابہ کرامو اخر قایده پورا کړه الله دې ویره دې خیر ورکه زمونده نبی سدونه مدد کړه ااو زنه بر خیر خوایي دا در رسول الله ص پس د وخت تاغنه دا داغنه بعد تاغه باندې ایمان راول دا دا اخر قایده در رسول الله ص ص تعظیم کول دا دا اخر قایده تعظیم او ادب او احترام دا وا رسول الله ص الدعوة إلى سنته نشر سنته والدعوة إليها درسل الله سننت طريقه خوراول بخلقه كي وغيرت الدعوة ورکوال والمثابرة في تعلمها او دو نبیس ورسام دا سنت طريقه دا كوله كي سبر كول المثابرة تكليب برداش كول والتفقه فيها باقي كي زان دير پويا كول دنب كولانا وثالج پادي حديثو پا باركات مو پوياش او دارنگا د دین او چتول په نورو, نورو خبرو دخلو کو باندې د رسول الله صلی الله دین او چتول په نور اديانو او د نور خلکو په خبرو باندې اغيل ترفی او کول او چتول اغيل د نور خلکو په خبرو باندې ته هر څه د خبرې نه بعد رسول لازم خبره او چته غني او ست پزره کې به دا خیر خیر خوایي وي چرته پیغمبر خبره چته شي د نور خلکو لاندې شي يهوډيت لاندې شي نصرانيت لاندې شي بدات لاندې شي او دا ملینو خبر چې کوم دیغه کچاو شته چا خړی چې هغه کتهش او درسلام طریقو چته شي رسما رواج کته شي او دا سنت پر خلق وی غراي چې دا خیر قایي بزون په زوی کې وی چه نی مومن نیو ځای که نه کده نیوی سره لند خبرو او دوچتوالی جذبه دی نو دا خیر قایي بزوی کنه بلکې بل شی دی چتاو ایمان به په دې کې نه ایمان به الله راضی چې زمون په ورکه دا خبر راشي چې درسلام صلی الله سنت دی چچی نو د سنت په چتاول دا داخه خیر خویدا او دماج کمه آیات پرې سدهکین د ایمان بر رسول سره قسمه تذکری کړه شوې الله سبحانه و تعالی فرمای فلذین آمنو به یعکسان آمن چې په دې رسول باندې ایمان راوړي نبی رحمتہ الله علیه و سلم او عزرو او به پیغمبر تعذیر یوګه تعذیر څه ته وایي التوقیر و التعظیم توقیر تعظیم تو هغه د توقیر و کی د هغه تعظیم و کی لکه د توقیر او تعظیم بازي مساوينه به بيان كما چې هغه څنګه توقیر او تعظیم د نبيه اسلام پکارده ده دا ایمانيات نه د چمنبه د خپل نبي عليه صلوات و, و سلام توقیر او تعظیم او ادب کو کله چې سړي کې ادب نه تعظیم رسول الله صلوات و سلام پکيني نذا موږ الله پنيز باندې نشي جوړول دلې چې توقیر رسول الله عليه صلوات و سلام پکې نوي سورتي حجرات کې الله فرمایلی دی اے مومنان یا ای ولذینا من لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي <سؤال> رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د پاز ور आवाज چد نه کی دا کار بس وی ول تجروا بالقول كجر بعدكم لبعده وقلت سن आवाज کو یغه دغه आवाज م کوي ان تحبط اعمالكم عملونه من برباد شي لا تشعرون ان کافر بشي هر څلو عمل کناز د ارتداد نه مرتب بشي کافر بشي کداقام کا او داسنه رضی الله دا عمر او دابو بکر رضی الله عنهما د پاره شریف پا مجلس کلي ته زي قبر او کدا قر ابن حابس او د قاقا من حكيم په امارت کې چدامير کو کدا میر کو داسنه چې را دا دا دا دا. الله راو لیکنه صحابه وايي چکال خیرين اي اهل کا نذوي چا ور انسان هلا شي چې ابو بکر عمر ده رضی الله عنه نذوي وجه ایته بشوي به وړي چې رسول الله سره قبري کولي نه ابي دمر ادب نه به کار خاصه به نقشه نشمات صداقت نازیش کور کې جن است دروځي چې می رسول الله سنت په وځه کوي چا بیمار و یا گاوند ویل بیمار یې ماته و پتاوي زه بلاشم معلومات بوک شکل الله وی کتن فزنه ته په وځه کوي بیمار نه د نن نه سجاري خپدې خلاص می رسول الله سنت تذکرې کولو نه ناراضي وایي من أربع عيكين الصوتنا نبي صلى الله عليه وسلم واسمه واسره واسره واسره انه قد حبت عمله وانا من أهل الناس ما عمل برباده زجه النميمة هذا خبر مجعي ومع ذلك رسول الله تعالى وانه قاله غضب بشارة وروله لك كان يوجد الله سمرة في عدوارك اعطاقك تبعه وانه سمرة في عدوارك ذهبه اليه ببشارة عظيمة هذا يعني ورقه انك لست من أهل النار وانك من أهل الجنة تا اور ولانے تے جنتی اوقات ادا بے فرمال جما کردا ان تعیش حمیدا وتموت شهیدہ طب اخو جہانی جی جن بدی کھستن در درگی بے یمامہ کی وفات شو شج دج دبناخ شہادتم اکثرک اللہ خلق ولور کی رب العالمین ارشاد یا خدمتگار دیری یا عبادت گزاری کونک سان جہادن شامل شو یا دیتے دی فکر ہو گی ہر عمر کرے چڑے خدمت کی یا دیر او جهت ترامرگی درش داب اکثر شهید کی در شهدت و چهت مرتبه دن الله دسی خلق و نوارقی خلق در از نوبشانه کاغو اگه همون دیجی در وست پاپی که جه و که خلق در الله محکی بوزی نو شهدت الله دسی خلق و نوارق الغرض عدب صحبه کرامه کی و نو ده دیب و وجه بنده اللہ سبحانه وتعالی در ایمان سطح مرده و چهت کرده و نو تعذیر الرسول در رسول الله سوی صح داوې په تاسو لپاره زمرد تعظیم او حينا ميتن لازم ده امر ملع سره دا اناو چې لم يكن شيء احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد ان محبوب ما تنالي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما بده اجلال او تعظیم دوا جنا وما كنت املئ عينيه منه صلى الله عليه وسلم ما بده پر سترګې دې بیا سن نه چې دا إجلال الله هذا تعظيم هذا وجهنا نغبا وتقتل نشو و هذا ترسل صحابة الكرام سفتن دي وما يحدون النظر إليه نغبا وتنقتل عدبا ما عهود هذا أغبا دون عدب, عدب كأو أي كده عدب صحابة الكرام وكي رسول الله صلى الله عليه وسلم در احترام پائه أولاد صلفة ترقام ودى صحابة خزارة صلى الله عليه وسلم وانه السبب نبي صلى الله عليه وسلم نولي دوله نعيب دون عدب كأو ایمان مالک رحمته علیه وآی زمان استاز عیوبی سیختیانی شده ای محدیس دو نیک سره بی وی دو سا دوکال از مرگیر شما حجت براتا اوزو باوسط للمان ما بازده نسخ خاص خبری نوری دلی خبری بیدی ری نکولی او بالله ده چی کده با درسول در اللہ سم تسکره بی شروع کرده داغه دا زیکر بی چکل که آو داغه نم بی یاد آو نو کل با چی داغه نم بی یاد که اما بجانس نه ارکل چې ما ویل چې د دې شریفي درس او الله څنګه تعظیم دی نو حملت عنه او اخص عنه ما دا غند حدیث نقل شروکه چې دا سره الی نایک به دا حدیثونه نقل کواله چې دا په زری کډونه شفقت دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو ما دا حدیث نقل کوو امام علی به خپل درس کې در درس لازم تذکرہ براله نو عین هنيو درس بره کوښ او یسعب علیه او جرانه بشو ته دا مجلس نومر ګور دې ورسته پوزګ د دا داونی د شه دي مجلس کې د ثابتي غره ثابتي اور ډیر پریشانه کیږي دا وله نو ویلې چې ما خپل استادان لیدلې علما مشران ما لیدلی لیدلې چې د الله دا رسول عليه السلام باندې څه تعظیم کاوه کته چې دا ویلې وې ما به مازور وګڼایو نو ویلې وزه محمد بن منکدیر لوړ خپل محمد بن منکدیر چې د سید القرراو اور نیک سره د قرب چې رسول الله صلی الله عليه نو کان ایرکی هغه جنله جړل دې زه دې جړلې تر دې چې موږ ته رحم راغې حتى نرحمه د دې جړا د وژن موږ رحم راغ دوه باخه پکې د نبی سره سلام پسی هغه سره دونه یې ندرو ادا تعزین او تبجیل بذرکی جعفر ابن محمد لوېزه هغه انداز ما استاد وکانه کثیر د دعابه او تبسم خندابم کوله مسکی کېده موږ د دعابه یې داسې مرګ لري چې سره یو لیکن ذکر بشری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ نہ اس پر لو نوران د تکځوش ځان بلغه جريده د نبی صلی الله عليه ذکر په وخت کې دا څه خلکو وي زموږ چې کله الله تعالی مغلا نذکری کار واه کال إما يصلي یا بمنسك او ائما يقرا القران و ائما يكون صامتا یا بچپ نست لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم تذکرہ بشکل اعلی نوران بیا جريده عبد الرحمن قاسم او هغه استاد زغر اغه بچی کریم رسول الله کوله نو وران بیاځل شي که انه نزف منه الدم و یقینا او جفف لسانه جبهه به وجه شاهده منه لرسول الله صلی الله علیه وسلم د نبې صلی د لمن خربدون الله یاد کړی شي منګ دا خبره بیان دشه د خارکی له خوف کې چلیږي د خوفه که د خارکی امام غوری یو یو نو استاد مشور امام چدی وك من انا أن صاق بههم د خللك س ب من محبت لو نبيبه ولي وك ذا كرة سرلا که مزادی و چې ونه هغه بالکل خاطره حدیث د ذکر په وقته صفانی نے سلام له وزوار غلانه دهنه پوس تا زانه کې ده موږ ډېر عبادت گزار سره نا هغه موی کله چې رسول الله سنت ذکر کولا نه دونه می جرلي چې مغرب تیست پاس دې له غو به پرې خپل حالت کی زکه چې زرب نه را تا با ځین کی زاید زرب نه را ټولی با چې وځي را ټولی زرب نه را ټولی زرا زرب نه را ټولی شو دا درا درې زبیر ژيوی ما دلې راځم دا انه عامر دا ونه هغه په نو چې کله به حدیث شروع کړ نو بده نه جوړل چې حته لم بق فی عینیه الدموع انشتروچ به اوس نه پات کېدل امام مالک رحمت الله شاگردان چې ډیر شول نو چا وته ویل چې یو ځان مرګری ونیسته چې تاغته او هغه چې کینور خلقو ده چې د سیو فرمایل نو زه کار نه کوم ولي زکه چې رسول الله او اللہ فرمائے دے چلا طرف اسات فوق صوت نبی دے محمد رسول الله دے پاس آواز موچھ تا وے وحرمته حیا وحرمته میتہ کہ حرمت حیا دا مطلب اے عزت جون کہ اسنگا کاو دا قبر پہ کھوان کیم دعوت دے آواز نکول خنی دا زنم دا دیرو سلف و دا دا محمد بن سيرين دي دی ودا عبد الرحمن بن مهدی دی تول ایما د حدیث ازکہ د امام اشعری خدای چہ تن دی امام اشعری پہ دی دین کی دیخو کہ ادب دیکې تعظیم د حدیثو در رسول الله صلی الله علیه وسلم دیکې تعظیم د محمد رسول الله صلی الله علیه ذکر دي تاسو ستوری دی جوړ شي امن عطا تا مي پوچت طریقې سره حلو تعظیم دان شي که تاسو خپل ځان کې وګورې ازي وګورم دا من کې سم کم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه کې دا ادب او عدب و دا, عدب و دا عدب توقیر او و دا احترام چې دا توقیر موږ او او تعظیم دا ورکه شي له کسان چې قران منه توري دي کوي زمنا ربی دون تازیم کوي چې کله تاسو نو وکړ په نوم مې یا محمد او د الله تعالی دی ویل یا محمد نبی صلی الله علیه وسلم ته همیشا تل لقب نو تاسو کوي یا ای رسول تاسو په تو تاسو کوي یا ای المذمل یا ای المدرسر یا ای نبی دا واځنه پاک دا د سیرت په قران کې دین کې بیان کړی که قران آیاتو نه نبی صلی دا هغه بدلره اوله تر وفد نبی سره سم په دا ټول <سؤال> پکې مکی دورم پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کی ذکر دي مختلفو صورتونو کې ذکر دي دا څنګه الله رب العالمین کوي دا موږ لا خامخ پکار دي خبره کې پیدا دا من کل جره رسول لازم تعظیم پیدا شي دا د پیدائش دا ترقه به مون تلوی خره کی خلکولی ګیره خره خلکولی بریده غټه غټه بریدی انګلیزا نو له جوړه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دي سره کې نشته تعظیم یې نشته سره کې یا سره وایي بل څه کې پخلاینده پاسه کې وځه د انچ دغه محبت نشته کدر رسول الله ص محبت د شریف پرځي پیدا شي ټول دنیا بلاندی کې هغه په پاسه کې ټول دنیا لکه كما كان هذا عاده الصحابه رضی الله عنهم صحابه کرام اته تم دا وځي د هر چا خبر بلاندی کوله د بيان ناراحت تاسو بر بر راړل رضی چاته پوسو چې ته د حج تمته جواز ګني مسلمان کې دروازه راځي کتاب الحج کې او عمر رضی الله هغه جواز نه ګانا ما بلاول هلوبه بي جوابك اهو چگورا الله صلى الله عليه وسلم يقارض النبي صلى الله عليه وسلم كريده اوزنا طاردا ان ما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعوا ام امر ابي ان كنت صادقه الله خبره بمن ليكي يقزم طارد بمن ليكي كترشتي انت غير ش خبره بمن ليكي زما طاردو انسان دعامه او هغه الله رسول الله نوتشرت رسول او یو عام سره اگر کو عمر رضي الله عنه څنګه ورسره خلیفۃ المسلمین دی خلفای راشدین کده یقینی جنتی دی او کله چې خپل تش عبدالرحمن مسعود پرمایل چې لقد ذهبه تسعه عشر العلم نه ای ز علم یزان سویرو دون دې علم الله والا ورکړی راټ علم انده امام انده لیکن نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله او ددی ابن عمر فلارم انده لیکن دپلار ولید بادشاہی داغه دا علم داغه صحاب دیوال داغه دا جنات دی لہاس نه کوي د نبی سره سم د امر په مقابله کې دیت ایمان ولیکې دي د شکل کو ایمان تر کړل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعذير فلذین امنو به او عزروه نه په من معنا ونه سرو دا ملزم نه چې داغه مدد حیینه مېتن په جون کې ومن داغه مدد کولې شي پس د مرغه خپل مسجد کې وړه لا اله الا الله احد لا